Haren och sköldpaddan Haren skröt om hur fort han kunde springa om alla de andra djuren i skogen. Jag har aldrig besegrats, sa han. Haren sa Jag utmanar vem som helst här att springa i kapp med mig. Då svarade sköldpaddan tyst Jag accepterar utmaningen, Herr Hare. Ska vi börja loppet? Det var ett roligt skämt, sa haren. Jag kommer dansa omkring dig hela vägen. Vi tar ett lopp. Kommer det här loppet bli enkelt eller vad? Djuren i skogen gjorde en bana och loppet började. I snabb fart försvann haren genast ur skikt. Jösses, sa haren. Jag är så snabb att jag har tid att leka på ängen och ta mig en lur. Medan haren sov fortsatte sköldpaddan långsamt, ett steg efter det andra. När haren vaknade från sin tupplur såg han att sköldpaddan nästan var vid mållinjen. Haren sprang fortare än någonsin. Men sköldpaddan väntade redan tålmodigt på honom. Så sa sköldpaddan vis till haren. Lugn och fin vinner loppet. Slut.